الرحمن الرحیم المتروک حدیث متروک ستوائیم اذا کانا سبب التوانی فر راوی هو التهمت بالکس سبب دعیب پراوی کی اغه تهمت په دروغ وي جدي په دروغ باندې متهم دي و هو السبب الثاني او دا غا سبب دوی موندې نو سميه حديثه المتروكه ا په مخي موضوع کې حکسن عمدن دروغ وي ادي کې بيد دروغ تهمت ته ندی حدیث تبه متروک ویف تعریفوه ویده دی تعریف لغتن اسم مفعول من الترک دا اسم مفعول د ده ترکنا وَتُسَمَّ الْعَرَبُ <تاریفو> نُم کې دی اربل بے عزت بعد گئی تبعدا یخرج منها الفرخ پس د دینه چې داغینه بشیر روزی اغه توئی ات طریقاتو یعنی متروکۃن لا فائدۃ منها ا گئی په پوهستو کې څه کوي چې بشیر روزی اغه ته طریقه وای استلاها حدیث متروکسته وای دا معلوم دی و څه را پېدا کوه دا مخاله غره څه دې تکړه دې څه پنې ما کې څه سبق مومي دې سوچ کې لاړو دغه دې کنه څه ولای شي انځل مر ګډ ور دی جلزی دې دغه دې یا پلا پروگرام جوړ یا پلا اوول حدي سدي او داهديڅغه د في سنادي راون چې په سرت کې راوي متته من بالک او پهغ د د تهمتوي اسبابو اتح راوي بالک اسباب د تهمت د راوي د په سره. لو دی وی اسباب یها می اتهام الراوی بالكذب احد امرین یودد د دور نه بی وهما غدادی الا یروی ذلک الحديث الا من جهته دا چی روایت نکی دی, دی حدیث مگر د د جهت نه دنا الا بل شو ک نه ک و یکون مخالفا للقواعد المعلومه په شریت کې چې کمم قود معلوم د نو دغې مخالفوي بل یه را فر راوي بلکز چې معروفی راوي په دغه روغ سره في کلامې العادې دات په خبرو کې مریشتیان وئ یو قابلبل خوا غرونه جګی لیکن لم یز هر من هوکز نهدي سر ګن شوي دروغ فی الحدیث نبوی په حدیث نبوی کې مثال د دې وسنګې نو مثال د دا دې حدیث د عمرو ابن شمر ابن الجعفی الکوفي ان انا بدتو فیل <سؤال> عن علی و عمار قالا دیدوارو فرمائی ریچو نبید اسلام یقنطو فی الفجر قنود بیوی پس با مسکی و یکبرو یوم عرفا او تکبرون بیوی درز دارفین من صلاة الغداد د باد مزن و یقتو او صلاة ا بیاې بندول په موز د مازیګر آخر تشریک ق اولاته عصرې آخره یا مت تشریکه <تصفح> <تصفح> <تصفح> د ددي حی باره کې معام نسی و ی معامداری قووتنی او غیرو معمن امرب شمرین یعنی متروک حدي چې دا عمرو بن شمرن متروک الحديث ته تو شی په خبره وایي مرتبه د حديث متروک څه ده مره بنا ان شر الضعيف والموضوع ويثير شل نكاره پر ضعيف روایتو کې موضوع من غرد ته ويلي ال متروک ورسره نسدي متروک ته ثم المنکر بیا منکر ثم المعلل بیا معلل ثم المدرج ثم المقلوب انا طول دلتیه دیکنه او ثم المزطورب قضا رتبهو الحافظ ابن حجر و اداسی ترتیب ورتا ددی فن امام حافظ ابن حجر ورکره موضوع متروک منکر معلل مدرج مقلوب مستورف وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد